Kiitos taivaan isä näistä valtavan rohkaisevista sanoista. Olkoon nämä sydyttämässä meidän sydäntämme näkemään työ laajuisesti. Mahtavaa. Kiitetään Herraa tässä ja jos joku kaipaat ihan rukousta ja sinulla sytty haluu kohdata Herraa enemmän ja voimaisemmin, niin anna merkki itsestäsi rukoillaan sinun kanssasi. Muuten me tässä kiittämään Jumalaa ja siunataan toisiamme, siunataan niitä asioita, joita me kuulimme tässä Jumalan äänen kautta, hänen välittämänään tuomia ajatuksia. Kiitos Jeesus. Hallelujaa. Herra, meillä on ilo ja etuoikeus tulla sinun pyhien kasvajasi eteen tässä päätöshetkessä ja kokea se, että Jumala on suuri. Meillä on näky, suuri näky voittaa tämä maailma kaikista kansanheimoista. Herra, kiitosta sinä avaat oikein sydämemme iloa, riemua, sellaista dynaamista voimaa oikein kohdata elävää Jumalaa tänä päivänä ja antaa meidän sydämemme luovuttaa yhä suuremmalla ja suuremmalla osuudella elävän Jumalan käyttöön. Herra Jeesus Kristus vapahtaja, kosketa meitä, kosketa tämän sanoman kautta, jota me kuulimme, mitä Ritva välitti meille, Jumalan sanana, että se sana saa oikein tulla meidän sydämemme ihmeellisen koskettajaksi, valtiaaksi. Ja sanassa on voima viedä ja johtaa meitä eteenpäin pyhän hengen vaikutuksen kautta, että me lähdemme tekemään, mistä tulee sanan tekijöitä eikä vain sen kuulijoita. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että olet siunannut tuon työn, jota Ritva on saanut tehdä myöskin vuosien saatossa, että siitä tulee koitumaan eräänä päivänä, kun lyhteitä kootaan Jumalan valtakuntaan. Me tulemme näkemään ja kokemaan jokainen sitä riemua ja juhlaa, joka tulee olemaan suuri, kun Jumalan kansa tulee idästä, pohjoista, etelästä ja lännestä. Kiitos Jeesus, ole ylistetty Herra, ole kiitetty tänä päivä hetkenä. Ja me julistamme meidän suuren väkevän kuninkaamme nimeä, voitelua ja voimaa täällä kaupungissa ja kaikkialla maailmassa, missä me liikumme tämän hyvän sanoman kanssa. Jeesus, siunaa täällä jokainen läsnäolija. Anna jokaisen kokea, että sinä henkilökohtaisesti haluat koskettaa jokaista. Ja Herra, sinun henkesi haluaa ravita meitä, virvoittaa, vapauttaa ja nostaa näkemään Jumalan mahdollisuutta tässä ajassa. Kosketa jokaista, joka sairastaa tänä hetkenä. Herra, anna sinun voiteluöljyysi laskeutua sairaan olemuksen ylle nyt, Jeesuksen nimessä. Ja tulkoon taivaasta semmonen kosketus, joka koskettaa riemullisella tavalla, Herra, niitä, jotka ovat kokeneet ahdistusta, tuskaa, kipua ja hätää. Jeesus, kiitos, että sinä vapautet sielun hengen ja ruumin alueella, ja sinä haluat antaa semmoisen vapauden, että me saamme kiittää, ylistää palvoa, ja katsella ensiasti Kristusta, eikä näitä ajallisia heikkouksia vaikeuksia. Elävä Jumala, me haluamme uudistaa liittomme sinun kansasi, Herra, tänä päivä hetkenä. Ole ylistetty, Herra, ja kiitetty, Halleluja. Kiitos näistä rohkaista sanoista, jotka tulivat tässä meidän keskellemme ja kiitos, että ne saavat jäädä tekemään työtänsä meidän sydämissämme. Jeesuksen nimessä. Amen.